Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Старий і море». Автор – Ернест Хемінгуей. То був старий рибалка, що промишляв на гольфстрімі сам один у своєму човні. Ось уже 84 дні він виходив у море і не піймав жодної рибини. Перші 40 днів із ним був хлопець. Та по тих 40 нещасливих днях, Хлопцеві батьки сказали, що старий тепер рішуче і безповоротно салаво. цебто геть безталанний. І звеліли синові перейти до іншого рибалки, із яким він першого ж тижня піймав три добренні рибини. Хлопцеві було прикро бачити, як старий день у день вертається ні з чим, і він щоразу йшов допомогти йому піднести змотану снасть, гарпун, Ості або щоглу з вітрилом. Вітрило було полатане мішковиною і обгорнуте навколо щогли, скидалося на прапор безнастанної поразки. Старий був кощавий, виснажений, потилицю йому поорали глибокі зморшки, на обличчі темніли коричневі плями нешкідливого нашкірного раку, що з'являється від сонячного проміння. Нібито тропічним морем. Ті плями збігали вниз по щоках до самої шиї, долоні старого були посічені глибокими поперечними рубцями відплетеної жилки, якою він тягнув з води велику рибу. Та жоден із тих рубців не був свіжий, усі старі, як борозни на пересохлій землі. Геть усе в ньому було старе, крім очей а вони мали колір моря і блищали весело і непереможно. «Діду Сантьяго!» сказав йому хлопець, коли вони підіймалися від берега, де залишили човен. «Я міг би знову ходити в море з тобою. Тепер ми призбирали трохи грошей». Старий навчив хлопця рибалити, і той любив його. «Ні», відказав старий, «ти тепер...» На щасливому човні. Залишайся там. Але ж пригадай, як ти колись 87 днів підряд Вертався ні з чим. А потім ми три тижні ловили щодня По величезній рибині. Пригадую, сказав старий. Я знаю, ти пішов від мене не тому, що зневірився. Мені звелів тато. Я ж іще не повнолітній. «І мушу слухатись його». «Я знаю», – сказав старий. «Так і має бути». «Це він зневірився». «Еге», – сказав старий. «А от ми – ні, правда ж?» «Правда», – відповів хлопець. «А що, як я почастую тебе пивом на терасі? А тоді вже віднесемо додому снасть». «Чому ж ні?» Сказав старий, «Як ведеться між рибалками?» Вони сіли на терасі, і багато хто з рибалок почав кепкувати із старого. Та він на те не ображався. Інші, старші віком, дивилися на нього, і їх брав сум. Одначе вони не виказували цього, і чемно моніли про течію, про глибини, на яких рибалили того дня, про сталу погоду і про те, що бачили в морі. Були там і ті, кому добре повелося. Вони вже порощеняли своїх марлінів, поклали їх у поперек на дві дошки, а тоді узявши подвоє за кінці дощок і хитаючись від ваги, переносили до сховища, де риба мала лежати, доки її відвезуть машиною льодовнею на базар у Гавану. Рибалки, яким попалися акули, Відтягли їх на рибзавод, по той бік бухти. Там їх піднімали на талях, видаляли печінку, відтинали плавці, білували, а тоді нарізували м'ясо стяжками на засіл. Коли повівав східний вітер, і з того боку бухти несло важкий сморід рибозаводу. Та сьогодні той дух ледь учувався, бо вітер задув із півночі – а потім зовсім ущух, і на терасі було затишно і сонячно. Діду Сантьяго, сказав хлопець. Ага, озвався старий. Він тримав у руці склянку і думав про давно минулі дні. Може б, я наловив тобі сардин на завтра? Ні, краще піди пограю в бейсбол. Гребти я ще маю сили, а сітку закине Рохельо. А то б я залюбки, коли вже мені не можна рибалити з тобою, то хоч якось би прислужився. Ти ж ось почастував мене пивом, сказав старий, зовсім уже дорослий став. А скільки мені було, коли ти вперше узяв мене в море? П'ять років, і тебе трохи не вбило, коли я втягнув до човна ще неохлялу рибину, і вона замалим не рознесла все надруски. Ти це пам'ятаєш? Я пам'ятаю, як вона била хвостом і поламала лавку, а ти гамселив її кейком. Пам'ятаю ще, як ти відштовхнув мене на ніс, де лежала мокра і холодна снасть, і як стрясався човен, а ти все гупав кийком, наче дерево рубав, а мені так солодкувало тхнуло кров'ю. Ти справді пам'ятаєш, чи то я тобі вже розповідав? Я пам'ятаю все від самого першого дня, коли пішов із тобою в море. Старий подивився на нього почервонілими від сонця довірливими і сповненими любові очима. «Коли б ти був моїм сином, я б зважився знову взяти тебе з собою», – сказав він. «Але ти маєш батька і матір, і потрапив на щасливий човен». «То може я все-таки наловлю тобі сардин?» А ще я знаю, де можна дістати чотири живці. У мене лишилися від сьогодні. Я присолив їх і сховав у скриньку. Я принесу тобі чотири свіжих. Одного, сказав старий. Він ніколи не втрачав надії і впевненості. Але тепер вони оживали в ньому, неначе обвіяні свіжим морським вітром. Два! — мовив хлопець. «Нехай буде два», — погодився старий. «А ти їх не вкрав?» «Міг би й украсти», — відповів хлопець. «Але цих я купив». «Дякую», — сказав старий. Він був надто простодушний і не замислювався над тим, відколи зробився такий покірливий, хоч і знав про це. Одначе знав він і те, що нічого ганебного тут немає, і що, упокорившись, він не втратив справжньої гідності. «За такої течії завтра має бути добра ловля», – сказав він. «Де ти збираєшся ловити?» «Далеко в морі. А як вітер переміниться, поверну назад. Хочу вийти з бухти, поки не розвидніє». «Спробую умовити свого порибалити ген у морі», – сказав хлопець. Тоді ми змогли б допомогти добі, коли б ти підчепив на гачок щось путяще. Він не любить заходити надто далеко. Егеж, е, підтвердив хлопець. Та я вже визираю щось таке, чого він не може добачити. Птаха над водою або що, і переконаю його вийти на простір. Він що, так погано бачить? Майже зовсім сліпий. «Дивно», – сказав старий. «Він же ніколи не ловив черепах. Ті лови занапащують очі. Але ж ти сам багато років полював черепах на москітному березі, а очі в тебе добрі». «Я незвичайний, старий. А в тебе стане сили впоратись із справді великою рибиною?» «Гадаю, що стане. До того ж, я знаю чимало всяких способів. — Ну, занесімо вже додому снасть, — сказав хлопець, — а тоді я візьму сітку і піду по сардини. Вони повитягували човна рибацьке знаряддя. Старий завдав на плече щоглу, а хлопець поніс дерев'яну скриньку із тугими мотузками міцної темної жилки, ості і гарпун на державні. Скринька із наживою лишилася в човні під кормовою лавкою разом із кійком, яким старий глушив велику рибу, витягуючи з води. Красти в старого ніхто б не став, та ліпше було занести й важку снасть додому, щоб їх не пошкодила роса. І хоч старий сам знав, що жоден із місцевого люду не зазіхне на його добро, Проте вважав зайвою спокусою залишити в човні ості і гарпун. Вони піднялися дорогою до хатини старого і зайшли у відчинені двері. Старий прихилив щоглу до стіни, а хлопець поставив поруч скриньку та решту знаряддя. Щогла була завдовжки майже така, як уся хатина, зліплена із цупких бронькуватих щитків королівської пальми, відомих під назвою Гуано. Там стояло ліжко, стіл та стілець, а просто на долівці було вогнище, де старий розпалював деревне вугілля і варив собі їсти. На темних стінах із розрівняних і щільно припасованих один до одного шерстких волокнистих щитків висіло кольорове зображення святого серця Господнього і ще одне мідної Богоматері. То були пам'ятки по дружині. Колись на стіні висіла і її підфарбована фотографія, але старий зняв те фото, бо, дивлячись на нього, надто гостро відчував свою самотність, і тепер воно лежало на полиці у кутку під його чистою сорочкою. «Що ти маєш на вечерю?» – запитав хлопець. «Казанок жовтого рису із рибою. Повечеряєш зі мною?» «Ні, я попоїму удома. Хочеш, я розпалю вогонь? Ні, я потім сам розпалю. А може з'їм і холодне? Можна взяти сітку? А вже ж. Сітки у старого не було, і хлопець добре пам'ятав, коли вони продали її. Та обидва день у день отак прикидалися один перед одним. Не було й ніякого казанка із рисом та рибою, і хлопець теж це знав. 85 п'ять. Це щасливе число», – мовив старий. «Що ти скажеш, як я завтра притягну рибисько на тисячу фунтів чистої ваги?» «Ну, я беру сітку і йду по сардини, а ти посидиш тут на порозі проти сонечка». Еж, я маю вчорашню газету та почитаю про бейсбол». Хлопець не був певен, чи вчорашня газета не та сама вигадка. Та старий і справді витяг із-під ліжка газету. «Мені дав її періко у винарні», – пояснив він. «Я наловлю сардин і повернусь. Покладу твої й свої разом на лід, а вранці поділимо. А коли прийду, розкажеш мені про бейсбол». «Не може бути, щоб янки програли». Боюсь, що їх не побили клівлендські індіанці. Заянки не турбуйся, сину. Згадай, про великого Дімаджо. Я боюся індіанців, а тройських тигрів. Гляди, щоб ти так не забоявся і червоношкірих, із цинцинаті чи чикагських білих панчіх. Ти все так добре прочитай, а тоді розкажеш мені. Як ти гадаєш? Чи не купити нам лотерейних квитків із номером на 85, адже завтра вісімдесятий день? Можна, сказав хлопець, а чому би не на 87? Пригадаєш, як тобі тоді пощастило? Двічі такого не випаде, а ти певен, що знайдеш квиток на 85? Можу замовити Одинарний. «За два з половиною долари. От тільки де б нам їх позичити?» «Пусте! Я можу позичити два з половиною долара!» «Та й я, мабуть, зміг би, але намагаюсь не позичати. Спершу позичаєш, а потім жебраєш». «Ти тільки не застудись, діду!» – сказав хлопець. «Не забувай, що вже вересень!» Місяць великої риби сказав старий. Це тобі не травень, коли хто хочеш рибалка. Ну, я йду по sardini, сказав хлопець. Коли він повернувся, сонце вже зайшло, а старий спав на своєму стільці. Хлопець зняв із ліжка стару солдатську ковдру і накинув йому на плечі поверх спинки стільця. То були дивовижні плечі, і досі ще могутні, хоч і якій старі. І шия теж ще міцна, і тепер, коли старий спав, схиливши голову на груди, зморшки на потилиці вирівнялись не так чітко. Сорочка на ньому була така сама латана, перелатана, як і вітрило, і латки, нерівно повицвітавши на сонці, рябіли різними кольорами. А от обличчя було таки дуже старе. Із заплющеними очима Видавалося зовсім безживним Газета лежала в нього на колінах І рука, впавши на неї Не давала вечірньому вітрові Здути її Ноги старого були босі Хлопець не став будити його І пішов собі А коли повернувся, старий ще спав «Прокинься, діду!» Мовив хлопець І поклав руку йому на коліна Старий розплющив очі і якусь хвилю повертався десь ген іздалеку. Потім усміхнувся. «Що це ти приніс?» – запитав він. «Вечерю», – відповів той. «Зараз будемо їсти». «Мені не хочеться». «Треба. Не може людина цілий день рибалити і нічого не їсти». «Я можу», – сказав старий, підводячись. Він узяв газету і згорнув її а тоді почав згортати ковдру. «Накинь ковдру на плечі», – сказав хлопець. «Поки я живий, ти не будеш рибалити голодний». «Тоді живи довго і бережи себе», – сказав старий. «Що ми маємо їсти?» «Чорні боби, рис, смажені банани і паченю». Хлопець приніс вечерю із тераси у подвійному металевому сутку. У кишені в нього було два прибори – ножі, виделки і ложки, загорнуті кожен окремо у паперову серветку. – Де ти це взяв? – Мартін дав, господар тераси. – Треба йому подякувати. – Я вже подякував, – сказав хлопець. – Тобі нема чого турбуватися цим. – Дай йому почеревину з великої риби, – сказав старий. Він же не вперше отак нас виручає. Ні, не вперше. Тоді треба буде дати йому щось іще, крім почеревини. Оні, як він про нас піклується. Ще й дві пляшки пива прислав. Я більше люблю пиво в бляшанках. Знаю, але сьогодні пляшкове. Пляшки я віднесу назад. Ти добрий хлопчина, сказав старий. Ну то будемо їсти. «Я ж тобі весь час про це кажу!» – лагідно мовив хлопець. «Тим то й не відкривав судка, поки ти ще не готовий!» «Уже готовий!» – сказав старий. «Мені треба було тільки вмитися!» «Де ж би ти вмився?» – подумав хлопець. «Воду в селищі брали за дві вулиці звідси. Треба подбати, щоб у нього завжди була вода!» – подумав хлопець. «І мило, і добрий рушник!» Чого я такий нетямущий? Треба дістати йому нову сорочку, теплу куртку на зиму, якесь взуття і ще одну ковдру. Печення чудова, мовив старий. Розкажи мені про бейсбол, попросив хлопець. В американській лізі попереду Янкі, як я й казав, потішено мовив старий. Але ж сьогодні вони програли, заперечив хлопець. То нічого не важить. Великий Дімаджо знову розігрався. Крім нього в команді є й інші. А вже ж, одначе, гру робить він. У другій лізі, там, де Бруклін і Філадельфія, я б віддав перевагу бруклінцям. Але згадай лише й діка Сіслера і оті його знамениті китки в Старому парку. Еге ж. То просто щось незвичайне. Так далеко ще ніхто не бив. А пам'ятаєш, як він, бувало, приходив на терасу. Я ще хотів був запросити його піти з нами в море. Та не зважився. А тоді сказав тобі, що ти його запросив, але ти теж побоявся. Я пам'ятаю, дурний був, що побоявся. Може, він і пішов би з нами. От то було б про що згадати, ціле життя. Хотів би я взяти з собою в море великого Дімаджо. Мовив старий. Кажуть, його батько був рибалкою. Можливо, він теж колись бідував, як і ми, то зрозумів би нас. А от батько великого Сіслера ніколи не бідував. Коли був такий, як я, він, цепто батько, вже грав у класних командах. А я, коли був такий, як ти, плавав матросом на вітрильнику, що ходив до Африки, і вечорами бачив на березі левів. Я знаю, ти мені розповідав. То поговоримо про Африку. Чи може про бейсбол? Мабуть про бейсбол, відказав хлопець. Розкажи мені про великого Джо МакГроу. Він колись теж, вряди годи, заглядав на терасу. Та коли підпивав, був страх, який буйний і норовистий. А крім бейсболу, захоплювався ще кінними перегонами. Бувало, завжди носив у кишені списки коней і часто називав їхні імена по телефону. То був великий тренер. Сказав хлопець Мій батько вважав його за найкращого у світі Бо він найчастіше тут бував Сказав старий А коли б сюди щороку приїздив Дюроше Твій батько вважав би найкращим його А хто справді найкращий тренер? Люк чи Майкл Гонсалес? Як на мене, вони обидва добрі Ну, а найкращий у світі рибалка – це ти? Ні, я знаю ще кращих. Добрих рибалок багато, а є й знамениті, але таких, як ти, більше немає. Дякую, ти мене дуже потішив, тільки не дай Боже мені підчепити надто велику рибу, щоб не осоромитись. Немає такої риби, коли ти справді ще дуже як кажеш. Можливо, не такий вже й дужий, як мені здається. Та способів знаю чимало, і духу мені не забракне. Ну, а тепер тобі треба спати, щоб на ранок бути бадьорим, а я віднесу посуд на терасу. Ну, то на добраніч. Вранці я тебе підніму. Ти просто як будильник, мовив хлопець. Літа, ось мій будильник сказав старий. І чого це старі люди так рано прокидаються? Щоб прожити довшого дня? Я не знаю, відказав хлопець. Знаю тільки, що за молоду спиться довго і міцно. Еж, я пам'ятаю. Ну та, я підніму тебе вчасно. Я не люблю, щоб він мене будив. Виходить якось так... Наче я гірший за нього. Я розумію. Ну, лягай уже, діду, на добраніч. Хлопець пішов, вечеряли вони, не засвітивши лампи на столі, і старий так само потемки скинув штани і ріг спати. Штани він згорнув і, вклавши всередину газету, підмостив їх під голову замість подушки. Тоді закутався в ковдру і заснув на інших старих газетах що ними були накриті пружинні ліжка. Заснув він скоро, і ввісні йому ввижалася Африка, його юнацьких літ, довгі береги, золотаві і білі, такі білі, що аж очам боляче, високі миси і величезні темні гори. Тепер він щоночі опинявся на тих берегах, і чув у вісні, як гуркочуть хвилі прибою, і бачив, як розтинають їх човни тубільців. Він чув дух смоли і клоча, що стояв над палубою, чув дух Африки, що його приносив з берега ранішній вітрець. Зачувши той вранішній дух, старий, звичайно, вставав, одягався і йшов будити хлопця. Та сьогодні дух берегового вітру – прилинув до нього раніше, ніж завжди. І він знав у вісні, щоб вставати ще зарано, і спав собі, щоб побачити білі вершини, що здіймаються із моря, а тоді не схожі одна на одну гавані і затоки Канарських островів. Йому вже більше не снилося ні шторми, ні жінки, ні визначні події, ні велика риба, ні бійки – ні змагання силачів, ні його дружина, снилися тільки далекі краєвиди та ще леви на березі. Вони гралися в надвечірніх сутінках, немов кошенята, і він любив їх так само, як любив хлопця, та хлопець не снився йому ніколи. Старий прокинувся, поглянув крізь відчинені двері на місяць, тоді розгорнув штани і надягнув на себе. Вийшовши із хатини, він справив малу потребу, тоді подався дорогою будити хлопця. Від ранкового холоду його брали дрижаки, та він знав, що невдовзі його зігріє хода, а там скорой навесла. Двері будиночку, де жив хлопець, були незамкнені. Старий відчинив їх і, нечутно ступаючи босими ногами, зайшов. Хлопець спав на складаному ліжку, у передній кімнаті, і старий виразно бачив його у світлі призахідного місяця, що проходив крізь вікно. Він злегенька взяв хлопця за ногу і тримав, аж поки той прокинувся, обернувся і поглянув на нього. Старий кивнув головою, і тоді хлопець, узявши зі стільця біля ліжка свої штани, сів і натяг їх. Старий вийшов на двір, хлопець за ним. Він був ще зовсім сонний і старий, обнявши його за плечі, сказав, «Ти вже пробач! Чоловік повинен робити своє діло!» – мовив хлопець. Вони рушили дорогою до хатини старого, і в досвітньому присверку попереду й позаду них брели босоніш інші чоловіки, несучи на плечах щогли із вітрилами. Коли прийшли до хатини, хлопець узяв кошик із снастю, гарпун і ості, а старий завдав на плече обгорнуту вітрилом щоглу. «Кави не хочеш?» – запитав хлопець. «Спершу віднесемо снасть, а тоді вже поп'ємо кави». Вони пили каву із бляшанок від згущеного молока в рибацькій харчівні, що відчинялися в досвіта. Як тобі спалося, діду? запитав хлопець. Тепер він уже не був такий сонний, хоча й досі боровся з дрімотою. Дуже добре, маноріне, відповів старий. Я певен, що сьогодні мені поведеться. Я теж, сказав хлопець. Ну, я піду, візьму свої і твої сардини на свіжі жівці для тебе, а снасть він носить сам. «Ніколи не хоче, щоб його хтось допомагав!» «Ми з тобою не такі!» – відказав старий. «Ти в мене носив снасть, коли тобі було тільки п'ять років!» «Знаю!» – сказав хлопець. «Ти зачекай! Я скоро! Випий ще кави! Ну, там дають у борг!» Він пустився, бо соняш через коралове каміння до льодовні, де зберігали принаду. Старий поволі сірбав каву. Тепер йому не випаде їсти аж до вечора. І він знав, що треба хоч кави напитися. Їда йому було давно вже обридла, тому він ніколи не брав із собою підобідка. Мав у човні пляшку води, і то було все, чого він потребував на цілий день. Хлопець повернувся з сардинами і живцями, загорненими в газету, і обидва спустилися стежкою до човна, відчуваючи під босими ногами дрібну рінь. Підваживши човна, вони ссунули його на воду. «Ну, щасти тобі, діду!» «І тобі хай щастить», – відповів старий. Він припасував митузяні петлі весел до кочетів і налігши на весла став потемки вигрівати з гавані. З різних боків у море виходили інші човни, і старий чув, як розтинають в воду інші весла, хоч самих човнів і не бачив, бо місяць уже сховався за горбами. Подекуди з тих човнів хтось озивався, та здебільшого вони пливли тихо, і чути було тільки удари весел об воду. Лишаючи гавань, човни розходились на всі боки, кожний рибалка простував туди, де сподівався натрапити на рибу. Старий ще звечора надумався вийти ген у відкрите море, і тепер лишався позаду запахи берега, кермував просто на свіжий вранішній дух океану. Вигрібши на те місце, що його рибалки називали великим колодязем, він побачив, як світяться у воді тропічні бодрості. Там була несподівана западина заглибше в сімсот морських сажнів, де у вирі, що утворювався від зіткнення течії із стрімкими урвищами дна, завжди кишіла сила селен всілякої риби. Були там величезні скупчення креветок і риб'ячої дрібноти, а в найглибших закапелках часом збиралося бездич каракатиць, що вночі вижгавали на поверхню і ставали здобиччю мандрівної риби. Було ще темно, але старий відчув, що настає ранок. Веслуючи, він раз по раз чув тремтливі звуки, коли летюча риба вихоплювалась із води і зі свистом, розтинаючи повітря своїми твердими крильми, шугала в темряву. Він любив летючих риб, то були його найперші друзі в океані. А от птахів – жалів, особливо малих і тендітних морських ластівок, що повсякчас никали над водою, шукаючи поживи, і майже ніколи її не знаходили. Отож, старий думав, птахам живеться навіть важче, ніж нам, окрім хіба хижаків та ще великих і дужих. Чому їх створено такими маленькими і кволими, як оці морські ластівки, коли океан може бути страшенно жорстоким. Загалом він добрий і прекрасний, але часом стає безжальним та ще й так зненацька, а всі ці птахи ще літають над ним і шугають униз за поживою і кричать своїм тонким сумним голосом. Надто вже вони тендітні, як для моря. Він завжди подумки називав море «Ламар». Як кажуть по-іспанському, ті, хто його любить. І хоч іноді згадують його лихим словом, проте завжди говорять про нього як про жінку. Дехто з молодших віком рибалок, ті, що чіпляли на свої снасть буйки замість поплавців, і мали моторні човни, куплені за часів, коли акуляча печінка давала великий зиск. Називали його ельмар у чоловічому роді. Вони говорили про нього як про суперника, як про бездушний простір, ба навіть як про ворога. Та старий завжди думав про море як про жінку, про живу істоту, що може й подарувати велику ласку і позбавити її. А коли й чинить щось лихе чи нерозважне, то лише тому, що така вже її вдача. Вони місяць розтривожує море, так само як і жінку думав собі Старий. Він веслував розмірено, без особливих зусиль, бо добре вмів держати сталу швидкість, та й поверхня океану була гладенька, коли не вважати поодиноких завихорів за течією. Старий кермував за водою, полишивши добру третину своєї роботи на течію. Отож, коли почало займатись на світ, він побачив, що доплив куди далі – ніж сподівався за цей час. «Я цілий тиждень рибалив на глибокому і нічого не піймав», – подумав старий. «Спробую сьогодні там, де ходять косяки макрелі і тунця. Може, серед них попадеться й велика риба». Не чекаючи, доки зовсім розвидніє, він закинув наживу і поволі пустив човен за водою. Один живець був на глибині десь сажнів із сорок другий – на 75, а третій і четвертий зависли у голубій воді за 100 і 125 сажнів від човна. Кожний живець стримів головою донизу, насаджений на основу гачка, міцно прив'язаний і зашитий, а решта гачка, його вигін і вістря були нанизані свіжими сардинами. Настромлені крізь обидва оки, вони висіли такою собі гірляндою, і, підпливши до гачка, велика риба не знайшла б на ньому ані найменшої місцини, що не розливалося б з вабливих пахощів і не збуджувало апетиту. Хлопець дав старому два невеличкі свіжі тунці, що висіли тепер, мов важки, на найглибших гачках. На інші два старий наживив голубу макрель і жовту умбрицю, що лишилися в нього від учора. Проте вони були ще цілком згодящі, а добірні сардини додавали їм запаху та принадності. Кожна жилка завтовшки із чималий олівець була припнута петлею до гнучкого зеленого будилища, так що будь-який дотик до наживи мав пригнати кінець будилища донизу. Решта кожної жилки, згорнута двома мотками по сорок сажнів, лежала в човні, а вільний кінець її при потребі можна було приєднати до запасних мотків і в такий спосіб відпустити рибу від човна більш як на 300 сажнів. Тепер старий стежив очима за водилищами над бортом човна і помалу веслував, пильнуючи, щоб жилки йшли рівно і на потрібній глибині. На той час уже зовсім розвидніло, і от-от мало зійти сонце. Краєчок сонця показався над морем, і старий побачив інші човни, що розтягнувшись у поперек течії, сиділи низько у воді набагато ближче до берега. Потім сонце заясніло дужче, і його промені замерехтіли на воді. А ще трохи згодом, коли воно піднялось над обрієм, його сяйво, відбиваючись від морської гладіні, боляче вдарило просто у вічі старому. І тепер він орудував веслами, не дивлячись перед себе. Лише поглядав униз, у темну глибочінь, куди стрімко спускались його жилки. Він, як ніхто, вмів держати їх майже прямовисно, щоб десь там... У чорній товщі води кожна рибина знайшла принаду саме на тій глибині, яку він для неї передбачив. Інші рибалки пускали снасть за водою, і часом їхня нажива опинялася на глибині у шістдесят сажнів замість сподіваних ста. «А я, – думав старий, – держусь глибини справно. Просто не щастить мені останнім часом». Але хто знає, може, сьогодні вже поведеться. Адже день на день не схожий. Воно-то й добре мати талант. Та ще краще бути справним. Тоді щастя не захопить тебе зненацька. Минуло дві години. Сонце підбилося ще вище, і очам стало не так боляче дивитись на схід. Тепер гендовкола видніло лише три човни. І здаля видавалося, ніби вони ледь підносяться над водою десь біля самого берега. «Усе життя в мене болять очі від вранішнього сонця», – думав старий. «А проте вони й досі зірки. Надвечір я можу дивитися просто на сонце, і в очах мені ні трохи не тьмариться. А воно ж надвечір світить ще й дужче, та вранці дивитися на нього боляче». Ту ж мить він побачив птаха-фрегата, що кружляв у небі попереду човна на своїх довгих чорних крилах. Раптом він попустив крила назад і скісно шогонув донизу, а тоді знову закружляв, як раніше. «Щось примітив», – мовив старий у голос. «То він не просто так видивляється. Він помалу розмірено веслував до того місця, над яким кружляв птах, веслував не кваплячись і далі пильнуючи, щоб жилки спускалися у воду прямовисно. Та все-таки він ледь помітно випереджав течію і хоч робив усе, як належало, посувався вперед трохи швидше, ніж коли б не хотів обернути собі на користь знахідку птаха. Тим часом птах злетів вище і знову ширяв у небі непорушно розпластавши крила. Потім нараз шогнув додолу, і старий побачив, як з води вистрибнула летюча рибина і сполохано шаснула геть. «Макрель», – мовив старий у голос. «Багато макрелі». Він поклав весла і дістав з-під носової лавки менший моток снасті. Дротяний повідець з'єднував кінець жилки з невеличким гачком. Старий настромив на нього сардину і, спустивши жилку в воду, міцно прив'язав її другий кінець до кінця, відвинченого в корму. Тоді наживив ще одну снасть і, не розмотуючи, залишив у затінку під лавкою. А потім знову взявся за весла, не спускаючи з ока довгокрилого чорного птаха, що кружляв перед майже самою водою. Він бачив, як птах знову шубовснув у воду, згорнувши крила перед тим, як пірнути. А тоді шалено і недоладно залопотів ними в повітрі, переслідуючи летючу рибину. Зауважив і те, як ледь помітно здіймалася поверхня води там, де зграє Макрелі гаялась за рибою-втікачкою. Макрель ішла стрімко, випереджаючи під водою її лід, і зрештою, Мала перейняти рибу саме там, де вона знову пірне в море. «Чи малий косяк?» – подумав старий. «Он як широко йде, тож у летючої рибини мало надії на порятунок. Але птахові її не вполювати. Ця рибина для нього завелика, та й надто прутка». Він спостерігав, як летюча рибина знову і знову вихоплювалась із води і як птах марно переслідував її. «Того косяка я вже не дожину», – подумав він. «Надто швидко він іде і надто віддалився. Та може натраплю на якихось одиночок, що відбилися від гурту, а біля них, дивись, і моя велика ходить. Десь же має бути вона». Та велика рибина, хмари над землею купчились наче гори, і між ними й морем видніла тепер лише довга зелена смуга, берег та низько сіро голубих горбів у далині. Море стало темно синє, майже фіолетове. Дивлячись за борт, старий бачив у темній воді червонястий серпанок планктону і химерні відблиски сонячного світла. Він не спускав з ока жилок, пильнуючи, щоб вони не відхилялися у воді, і радів, що в морі так багато планктону. Отже, має бути й риба. А оті химерні відблиски сонця, що стоять тепер високо в небі, так само, як і обриси хмар над суходолом, віщують добру погоду. Але птаха-мисливця було вже ледь видно, та й на поверхні води старий не бачив ознак риби. Лише плавали жовті шмутки збляклої на сонці саргасової трави. А біля самого борта човна погойдувались райдужно-фіолетові драглисті кулі португальської фізалії. Ось вона повернулася з боком, тоді знову попливла рівно. Вона весело мінялася на сонці, як велика мильна бульбашка, і її довгий смертоносний фіолетовий шлейф Тягнувся за нею у воді на добрий ярд. А Квамала, сказав старий, ач стерво. Не випускаючи з рук весел і легенько орудуючи ними, він зазирнув у воду і побачив зграйку крихітних рибинок, такого самого кольору, як і довгі щупальця медузи. Вони пливли собі між тими щупальцями у невеличкому затінку драглистої кулі, яку поволі несла течія і її отрута їм не шкодила, зате людям шкодила, і коли старий витягав із води рибу, оті щупальці чіплялися до жилки і залишалися висіти на ній, слизькі з фіолетовим полиском, руки його аж до ліктів бралися болячками, немов від дотику до отруйного плюща чи сумаха. З тією лише різницею, що отрута аквамала Діяла миттю і завдавала пекучого болю, неначе по тіло полоснуло батогом. Ті райдужні бульки вабили око своєю красою. Але не було в морі облудніших істот, а також старий дуже добре любив дивитися, як їх поїдали великі морські черепахи. Натрапивши на цих медуз, черепахи наближалися до них спереду, заплющували очі і отак. Убезпечивши отрути, поїдали їх разом зі щупальцями. Старий любив дивитися, як черепахи поїдають фізалію, любив і сам топтати їх на березі після шторму і чути, як вони лускаються під його зашкарублими підошвами. Він любив зелених і дзьобатих черепах за те, що вони моторні, зграбні та й високо цінуються на ринку а величезний а дурних тупоголовців, закутих у твердий жовтий панцир, що парувалися в таких чудернацьких способах і заплющуючи очі, і з насолодою поїдали португальських фізарій, подружньому дружньому зневажав. Старий не мав забобонів щодо черепах, хоча й багато років плавав на ловецьких суднах. Йому було жаль їх усіх, навіть і гігантських шкірястих черепах, Завдовжки і щовен, і вагою мало не в тонну. Більшість людей немало жалю до цих істот, бо серця черепахи б'ється ще кілька годин по тому, як її заб'ють і розчинять. Та старий думав собі, адже й у мене таке саме серце, та й руки, ноги подібні до їхніх. Щоб набратися сили, він їв білі черепашечі яйця, їв їх цілий травень щоб бути дужим у вересні та жовтні, коли ловиться справді велика риба. Він також пив щодня по кухлю жиру із акулячої печінки. Велика залізна бочка з тим жиром стояла в хищці, де багато рибалок зберігали своє знаряддя, і його міг пити кожен, хто хотів. Більшість рибалок аж з душі вернуло від його духу. Одначе пити його було аж ніяк не гірше, аніж вставати в таку рань, як вони. До того ж, акулячий жир добре допомагав проти застуди та грипу і був користим для очей. Старий звів очі і побачив, що над водою знову кружляє той самий птах. Натрапив на косяк. Мовив він у голос. Тим часом жодна летюча рибина не викидалася з води і не було видно і дрібноти. Та, видивляючись вперед, старий побачив, як над водою злетів на великий тунець, перевернувся в повітрі і пірнув головою донизу. Тунець зблиснув сріблом проти сонця, а коли він зник, там таки один по одному почали з'являтися інші, вистрибуючи на всі боки, спінюючи воду і кидаючись із чималою віддалі за здобиччю. Вони кружляли навколо дрібної риби і гнали її перед себе. Якщо не дуже швидко пливтимуть, я їх наздожену подумав Старий, і далі, спостерігаючи, як зграє тунців, збивала на воді білу піну, а птах раз по раз пірнаєв і хапав дрібну рибу, що сполохано металася біля самої поверхні. «Той птах став мені в добрій пригоді», – мовив Старий. Саме в цю мить жилка, закинута з корми, туго натягнулася з-під його ноги, він притискав нею петлю, і коли Старий… Покинувши весла і міцно вхопившись за жилку, почав вибирати її з води, він відчув вагу невеликого тунця, що дрібно сіпався на гачку. Старий тяг жилку до себе, і вона смикалась чим раз частіше, аж поки він побачив у воді синю спину та золотаві боки рибини, і зрештою перекинув її через борт у човен. Тунець лежав на кормі проти сонця. Довгастий і тугий, мов свинцева куля. Вирячивши великі дурні очі, він в останніх конвульсіях часто-часто молотив по дошках своїм зграбним хвостом. Старий зглянувся на нього і оглушив ударом по голові. Тоді відкинув ногою ще тріпотливу тушку у затінок під корму. «Альбакоре», – мовив він у голос, – «добрячий буде живець». Пунктів на десять, не менше. Він не пам'ятав, уже відколи почав говорити в голос рибаля чи одинцем. Колись давніше, залишаючись на самоті, він співав. Часом співав і ночами, несучи вахту на рибацьких вітрильниках та ловецьких суднах, що ходили по черепах. А розмовляти сам із собою почав, мабуть, тоді, коли від нього пішов хлопець. Але, напевне, він не пам'ятав. Рибалячи разом, вони з хлопцем, звичайно, не озивались один до одного без потреби, розмовляли здебільшого ночами або ж залишаючись на березі у негоду. Між рибалок вважалося негожим базікати у морі, і старий завжди схвалював і шанував цей звичай, але тепер він часто висловлював свої думки в голос, адже це нікому не вадило. Кого б хто почув, «Що я отак балакаю в голос, то подумали б, що мені одібрали розум», – мовив він. «Одначе я при своєму розумі, отож мені до того байдуже». Багатії ті мають у човнах радіо, вони говорять до них, розповідають про бейсбол і таке інше. Не час думати про бейсбол, спинив він себе подумки. Тепер треба думати лише про одне – про те, задля чого я народжений. Можливо, десь поблизу цього косяка ходить і велика риба, – міркував він. Оця, котру я витяг, усього всього молоде тунча, що відбилося від гурту, який шукає поживу. А решта подалась надто далеко в море та й надто швидко. Усе, що з'являється сьогодні біля поверхні, пливе надто швидко, і на північний схід. Може, так воно й має бути у цій порі дня. Чи це якийсь знак на переміну погоди, якого я не знаю. Тепер він уже не бачив зеленої смуги берега, а тільки верхів'я голубоватих горбів здаля зовсім білі, неначе вкриті сніговими шапками, та ще хмари над ними, що скидалися на високі засніжені гори. Море ще дужче потемніло, і сонячні промені заломлялися у воді. Міряди порошинок планктону немовби розчинилися у світлі сонця, що стояло вже високо в небі, і тепер, крім своїх жилок, що прямовисно йшли у глибочінь, яка сягала тут доброї милі. Старий бачив у воді лише далекі відсвіти заломленого сонячного проміння. Тунці, рибалки називали всю рибу цієї породи тунця і розрізняли їх за відмінами тільки тоді, коли везли на ринок чи продавали на принаду. Знову кудись зникли під водою. Сонце почало припікати, і старий веслуючи відчував його жар на потилиці, а по спині в нього потекли цівочки поту. Можна просто пустити човна за водою, подумав він, і навіть поспати обкрутив петлю навколо великого пальця на нозі та й спи собі, аж поки смикне. Але ж сьогодні, 85-й день, треба ловити справно. Він, не відводячи очей від жилок, і саме в цю мить побачив, як одне зеленувате водилище над бортом, рвучко сіпнулось донизу. «Ага!» – мовив старий. «Ага!» – і безгучно поклав весла. Тоді потягнувся до жилки і обережно взяв її великим і вказівним пальцями правої руки. Він не відчував ні натягу, ні ваги і держав жилку вільно, без зусилля. Раптом вона сіпнулась. Цього разу легенько, якось непевно. То старий добре знав, що це означає. Там, у глибині, за сотню сажнів від човна, марлін об'їдав сардини нанизані на і вигін виклепленого ручним способом гачка, що витинався з голови невеликого тунця, насадженого на стрижень. Старий, обережно тримаючи жилку лівою рукою, тихенько пустив петлю і зняв її з водилища. Тепер він міг вільно перепускати жилку між пальцями, так, щоб риба не відчувала ніякого натягу. Восени і так далеко від берега це має бути велетенська рибина, думав старий. Їж, рибо, їж, сардинку, ласуй собі на здоров'я. Вони ж бо такі свіженькі, а ти там, десь ген за шістсот футів, серед темряви і холоднечі. Підпливи разок кругом, а тоді вертайся і їж. Він відчув, як жилка сіпнулася знову, спершу легенько, а тоді сильніш. Мабуть, голова однієї з сардин міцніше сиділа на гачку. Потім жилка заумерла. Ну ж, бо, голосно мовив старий, підпливай знову, принюхайся до них як слід, хіба не смачно пахнуть, а тепер їж на здоров'я, а тоді і до тунця візьмись. Він такий тугий, холодненький і дуже смачний. Не бійся, рибо, їж! Він чекав, тримаючи жилку між великими і вказівними пальцями, і пильнував водночас і за нею, і за іншими жилками, бо рибина могла піднятися вище чи спуститися глибше. Нарешті жилка знову там само легенько сіпнулась. Візьми, вголос промовив старий. Візьме, помогай їй Боже. Проте рибина не брала наживи. Вона відпливла, і старий марно пильнував за жилками. Не могла вона піти геть, мовив він. Бог свідок не могла, вона просто кружляє довкола. Може, вже попалась на гачок і дещо запам'ятала. Раптом він відчув легеньке сіпання. І вмить повеселішав. Я ж казав, що вона кружляє, мовив він. Зараз візьме. Жилка й далі тихенько сіпалась у нього між пальцями, і старий радів із того, та раптом відчув, як вона напружилась від величезної, просто неймовірної ваги. То була вага рибини, і він попускав жилку все глибше, глибше і глибше. І перший із двох запасних мотків швидко розкручувався. Жилка легко прослизала в нього між пальцями, і старий, хоч майже й не придержував її, все одно відчував величезну вагу на тому кінці. «Оце рибина!» – мовив він. «Гачок простромився їй у пащу, і тепер вона тікає із ним разом!» «Та все-таки вона повернеться і ковтне його!» подумав він, але в цього не сказав, боячись наврочити. Він знав, яке то має бути громадисько, і уявляв собі, як рибина десь там серед темряви, чим дуж пливе із тунцем, що застряг їй поперек пащі. У цей час рибина спинилася, але він так само відчував її вагу. Потім жилка знову смикнулась, і старий попустив її далі. На якусь мить він дужче стиснув пальці, і жилка, напружившись, мов струна під вагою рибини, прямовисно пішла донизу. — Ковтнула, — сказав старий. — Ну тепер нехай собі їсть на здоров'я. Жилка і далі перебігала в нього поміж пальців, а він тим часом простяг руку і міцно прив'язав вільний кінець двох запасних мотків до петлі двох запасних мотків другої снасті. Тепер усе було напоготові. Крім тієї жилки, на якій держав рибину, він мав у запасі ще три мотки по сорок сажнів у кожному. Поїж іще трохи, мовив він, наїдайся як слід. Наїдайся так, щоб вістря гачка загнулося просто в серце і вбило тебе, провадив він подумки. А тоді випливай на поверхню я встромлю в тебе гарпун. От і гаразд. Готова? Годі вже з тебе. Ну, голосно мовив старий, і чим дуж смикнув обома руками, витяг назад з ярд жилки, а тоді заходився смикати знову і знову, перехоплюючи жилку то однією, то другою рукою і до краю напружуючи м'язи всього тіла. Та ніщо не допомагало. Рибина поволі віддалялася, і старий не міг підняти її ані на дюйм. Жилка в нього була міцна, сплетена на велику рибу. Отож він уперся в неї спиною і натяг так туго, що з неї порснули дрібні крапельки води. Потім жилка глухо засичала у воді, і він і далі здержував її, впершись у лавку і всім тулубом відхилившись назад. Тим часом, Човен відносило на північний захід. Рибина неухильно тягла вперед, і вони помалу посивалися тихим морем. Решта гачків із наживою і досі залишалися у воді, але з цим годі було щось зарадити. — Шкода, що зі мною нема хлопця, — сказав старий. — Рибина тягне мене на буксирі, і я наче припнувся до неї тросом. Можна, звісно, прив'язати жилку до човна, але тоді рибина може урвати її. Отож, треба тримати, доки стане сили і попускати жилку, коли її заманеться смикнути. Ще хвалити Бога, що вона пливе вперед, а не йде в глибочінь. Не знаю, що й робитиму, як вона надумає піти вниз, а що я вдію, як її потягне на дно, і вона там сконає. Ет щось в дію, хіба мало всяких способів. Старий стримував жилку спиною і дивився, як вона скісно розтинає воду, а човен неухильно посувається далі на північний захід. «Ця плавба доконає її», – подумав він про рибину. «Не можеш вона пливти без кінця». Та минуло ще чотири години, а рибина все так само неухильно пливла ген у відкрите море, тягнучи за собою човен, і старий усе так само міцно впирався в лавку, здержуючи спиною натягнену снасть. Коли я підчепив її, був полудень, мовив він, а я й досі її не бачив. Перед тим, як спіймалася рибина, старий туго насадив на голову солом'яний бриль, і тепер він муляв йому лоба. До того ж, його мучила спрага. Пильнуючи, щоб не смикнути жилку, Він обережно став на коліна, Пересунувся, як міг ближче до носа човна, І, простягши вільну руку, узяв пляшку з водою. Вийнявши затичку, трохи попив. Тоді сів перепочити там таки біля носу. Сидів просто на дні човна, на щоглі, Вгорнутій у вітрило і намагався ні про що не думати, а тільки кріпитися. Озирнувшись назад, він побачив, що берег зовсім зник з очей. «Дарма», – подумав він, – «я завжди можу повернути на відсвіт над Гаваною. До заходу сонця ще дві години, і, може, за цей час вона таки випливе. А ні». То, може, випливе, як зійде місяць, Або ж зі сходом сонця. Я ще при силі, і корчі мене не беруть, й гачок не в мене у роті, а в неї. А рибина ж яка, щоб отак тягти, Певне міцно прикусила повідець. От би побачити її, Хоч краєм ока побачити, Аби знати, що воно там таке. Цілу ніч Рибина пливла так само неухильно, нікуди не збочуючи. Старий міг бачити це за зорями. Коли зайшло сонце, повітря похолоднішало і піт на спині, плечах та ногах старого швидко висох. Ще вдень він міг узяти мішок, яким накривав скриньку із наживкою, і простелив його на сонці сушитися. А коли сонце зайшло, обв'язав мішок навколо шиї, спустив собі на спину і обережно заправив піджилку, що її тепер тримав, перепустивши за плечима. Мішок пом'якшив тиск, і старий зумів прихилитися до носа човна у такий спосіб, що йому стало майже зручно. Насправді ця поза лише на якусь дещицю полегшила нестерпний тягар. Одначе старий вважав, що тепер йому майже зручно. «Я нічого не можу з нею вдіяти, і вона зі мною також», – подумав він. «Принаймні, поки тягне отак на простець». Один раз він звівся на ноги, щоб помочити за борт, поглянути на зорі і визначити курс човна. Натягнута жилка, здавалася світлою лінією, що виходила просто з його плеча і зникала у воді. Тепер човен посувався повільніше, і сяйво над Гаваною потьмяніло, отож старий зрозумів, що течія, як видно, несе їх на схід. Коли я втрачаю з очей від світ над Гаваною, то ми, певне, відхиляємось дедалі на схід, подумав він. Якби рибина не збочила, я бачив би його ще кілька годин. Цікаво, як там скінчились сьогодні матчі у наших лігах. Як чудово було б мати з собою радіо і про все те почути. Але тут таки перепинив себе. Не про те думаєш. Думай про діло. Пильнуй, щоб не вчинив якоїсь дурниці. Тоді він мовив уголос. Шкода, що нема зі мною хлопця. Допоміг би мені і усе це побачив. Не можна, щоб людина доживала віку у самотині, подумав він, але нічого не вдієш. Треба не забути з'їсти тунця, поки він не притух. Це додасть мені сили. Так собі й затям, хочеш чи не хочеш, а вранці. З'їси його. Отак і затям. Наказав він собі подумки. Уночі біля човна випливли дві морські свині, і старий чув, як вони борсаються у воді і гучно сапають. Старий добре розрізняв хрипкий віддих самця і тужливі зітхання самиці. Славні вони тварини, мовив він. Грають собі, пустують. Люблять одне одного. Вони нам наче брати, так само, як і летючі риби. Раптом йому стало жаль велику рибину, що була в нього на гачку. Вона чудова, незвичайна рибина, і хто зна скільки їй уже віку, думав він. З роду ще не траплялося мені такої дужої рибини, і щоб так дивно поводилась. Мабуть, вона дуже розумна і через те не вистрибує. Досить їй вистрибнути, чи добряче смикнути, і мені капець. Та певне, вона вже не раз попадалась на гачок і знає, що саме так треба змагатись за порятунок. Їй і не втямки, що проти неї лише одна людина, та ще й стара. А яка ж вона величезна ця рибина! і який добрий дасть виторг, коли з неї смачне м'ясо. Наживку вона взяла як самець, і тягне як самець, і змагається не як перелякана. Цікаво, чи вона робить це свідомо, чи просто на чої душі, як оце я. Він пригадав, як колись зловив на гачок самицю Марліна. Самець завжди поступається поживою своїй подрузі, і самиця, попавшись на гачок із переляку, почала нестямно кидатись, так само скоро геть знесилила, і увесь той час самець не залишав її і кружляв разом з нею на поверхні води, незважаючи на жилку. Він плив майже впритул, і старий боявся, щоб він не розітнув жилку ударом хвоста у гострого, як лезо коси, і майже такого ж розміри та форми. І тим часом, як старий підчепив самицю на ості і оглишив її, а тоді, підтягши на човна, за вузькою гостру, мов рапіра морду із шерихатими краями, почав молотити кийком по голові, аж поки вона зробилася схожа кольором на зворотний бік дзеркала. І нарешті, з допомогою хлопця перекинув через борт. Самець ні на мить не відпливав від човна. А потім, коли старий узяв вибирати жилку і готувати гарпун, Марлін високо вистрибнув з води біля самого борту, щоб побачити, де його подруга. І тільки тоді пішов у глибочінь, розпроставши білолілові крила грудних плавців. І востаннє показавши широкі фіолетові смуги на спині та боках. І тепер старий пригадав, який він був гарний і як до кінця не залишав свою подругу. То була найсумніша з усіх моїх рибацьких пригод, подумав він. Та й хлопець тоді засмутився, і ми попросили в рибини пробачення і швиденько розчинили її. «Шкода, що нема хлопця!» – мовив він у голос і зручніше прихилився до заокругленої носової обшивки, відчуваючи плачима, що здержувати натяг жилки – могутню силу величезної рибини, що невпинно простувала до якоїсь тільки їй відомої мети. «Це ж бо не що інше, як мої підступи змусили її зробити такий вибір», – подумав старий. Їй було призначено жити у темних глибинах моря, далеко від усяких тенет, пасток і підступів. А мені єдиному у світі було призначено дістатись туди і знайти її, єдиному з усіх людей у світі. Отож тепер ми від самого полудня пов'язані спільною долею, і ніхто не зарадить ні їй, ні мені. Кінець першої частини Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.